Psalmul 54. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea rugă mea. Ea aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnitul m-am într-un neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrășmașului și de necazul păcătosului. Că a abătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrășmașit. Inima mea s-a tulburat într un mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cu tremură au venit asupra mea și m-a acoperit în Și-am zis, cine îmi va da mie aripi ca de bel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată m-aș îndeporta fugind și m-aș sărășlui în pustie. Așteptat am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și o steneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug. Că de ar fi o cărât vrășmașul, aș fi răbdat, și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fărit împotriva mea, aș fi ascuns de El. Chiar tu omul, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-a indulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând. Să vină moartea pe ei și să se coboare în ia de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la miezul zi spune voi, voi vesti și va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și-i va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci. Că nu este în ei îndreptate și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins au mâinile lor împotriva aliaților lor. Întinat au legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta. Și el te va hrăni, nu va da în clătinare dreptului, iar tu, Dumnezeule, îi vei cobori pe îi în groapa stricăciunii. Bărbații de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne.